И чистия смях в продължение. най господин Смит, започвахте да идвате на на работа. Да, сър, купих си папагал. Как папагал? Нали ви казах? Купете си будилник. Не чувам будилника, сър. Сега оставям будилника до папагала, а будилника като звънни събужда папагала, а това, което казва папагала, може да събуди и мъртец. 14. Габорец пише писмо на баща си. Татко, прати ми 20 лева, за да се снимам с годиницата ми и да ти пратя снимката. Да я видите. Бащата отговаря. Сине, пращам ти 10 лева, сними само момичето, тебе вече ще те знаем. Двама <съща> наркомани пътуват в рейса и една баба казва на единия. Че ще станеш ли? Другия наркомал му казва. Не става и знам го този номер, ти ще станеш тя ще седни. 16. Главният готвач на една лудница издал заповед. Всеки от лудите да се представя като име и да получава порцията си. Почнали да се изреждат. Аз съм Васил Левски, казал първия. Аз съм Христо Ботев, после Филип Тотков, Стефан Караджа, Захари Стоянов, даже Фидел Кастро. Накрая един казва, искам две порции. Защо бе? Аз съм Кирил и методи. <съща> значи, както виждате, лудите си имат своя логика. 17. Попитали Пикасо. Кое е най-голямото чудо в изкуството? Пикасо казва, Рубенс. Защо? Защото е нарисувал 2000 картини, от които до нас са достигнали 4000. 18. Ало, бърза помощ, не знае какво да правя. Преди малко измерих температурата на мъжа ми 83 градуса по Целзий. Драга госпожо, или сте объркали нещо, или извикайте пожарната. 19 докторе, все още ли имам право да слагам капка, все още ли нямам право да слагам капка алкохол в устата си? Нали ви казах това още преди месец? Спомням си, но се надявах, че за това време медицината е отбелязала напредък. 20. Селянин имал много свине. Един ден дошъл инспектор и го пита, с какво храните свинете? Селянина казва, ами, като има царевица с царевица, иначе с отпадъци. Защо? Аз съм от Асоциацията за защита на животните. Не ги храните правилно, и направил голяма глоба на селянина. След няколко дена идва друг и го пита «С какво храните свинете си?» Ами с съмга, с кариди, с хайвер. «Защо?» Попитали Селенина. Ами аз съм от не, не може така, когато милиони хора умират от глад, а вие да храните така свинете си и отново глоба. След няколко дена идва трета проверка и го питат «С какво храните свинете си?» Селенина му омръзнал и казал «Не ги храня, давам им по 4 лева да си купят каквото си искат». Двама скочили от самолет. Единия пита: Няма ли да отваряме парашутите?. Вече виждам планината. Няма, рано е, след пет минути. После пак: Няма ли да отваряме парашутите? Вече виждам земята. Рано е и най-накрая. Хайде да пускаме парашутите. Ти за пет метра ли си? <ръква> <ръква> <ръква> <ръква> Мутра бил на изкурзия в Ярусалим изкорзовода, разказа: Ето на това място Христос се е възнесал от небето на небето. А тук показва изкорзовода, тука е живяла Дева Мария и тя се е възнесла на небето. А там показал изкорзовода джемията. Там е живял Мохамед и мисулманите казват, че и Мохамед се е възнесъл. Мутрата каза, ей, тук е цял космодрум, бе. Това бяха, на се за една, която в София ми припомниха и така я казах и там. Двама наркомани си говорили и минава една мутра близо до реката и ги пита, абе тука реката, плитка ли да мина с колата си? Минава и смело, няма проблем, реката е плитка. Мутрата минава, колата потъва дълбоко, връща се и каза, бе защо ма излагах ти? Вярно е бе, плитка е преди малко минаха ини гъски и водата им беше до кръста. Това беше за днес. На 1 април ще продължим.